Velkommen til BingeCast, podcasten, hvor vi elsker serie afsnit for afsnit. Og fra starten af, som jeg altid siger det, der er spoilers, og der er rigtig mange af dem. Der er sindssygt mange af dem. Så ved man det. Så hvis man ikke har set afsnit nu, så lad være med at lytte med, inden du har rent faktisk set dem. Jeg hedder Erik Sings, og jeg sidder her sammen med... Det Gullæger! Yes, og det vi er ligesom BingeCast gået ud på, det er jo selvfølgelig tre serier i, her, i første sæson af BingeCast. Tre serier, det er Mr. Roberts, der snart lige om lidt kommer til uh, HBO Nordic. Så er det Jessica Jones, der er finde på uh, Netflix. Og så ikke mindst selvfølgelig Game of Thrones, som også bliver sendt uendligt på HBO Nordic. Lige præcis. Og så har vi en udfordring i form af Leftovers, som også er på uh, HBO, som vi kommer til allersidst. Mm. Uh, skal vi det hurtigt have? Erik fra Health Marketing ja. arbejder i Bolius, er et relativt rart menneske. Ja, jeg ja. er super god til navne. Det er det, er, det er min styrke er Det finder jeg ud af i det sidste afsnit. Det skal I glæde jer til at lytte om. Der, jeg sidder, jeg er, som sagt David Gullager, og jeg, det kan være, at man ikke har hørt mig før, om det kan være, måske man har set mig før i sådan en søvn en rus, fordi jeg er på meget tidligere om morgenen i Godmorgen Danmark og snakket om tech og gadgets, og det laver jeg også på tv2.dk. Og for at det ikke skal være løgn, så har du og jeg, vi har lige lavet en lille bitte podcast, som hedder Help Marketing, og den udkommer på onsdag, altså hvis man lytter med om søndagen her, så på onsdag, der snakker vi sammen mere over i det, som det er og alt sådan nogle forskellige ting. Så hvis PR man ikke... og journalistens ja, del og sådan noget. Det, det er også spændende. Der er i hvert fald, hvis ikke man bliver, hvis man bliver træt af alt det ting, så kan man også slutte til den. Lige præcis. Men nu, nok om alle de der ting. Lad os starte med Mr. Robot i afsnit nummer 8. Ja. Og helt, helt start, altså lad os bare lige tage den for starten af, Darlene, som er, er den mørkhårede, sure pige, som en her fra starten af irriteret mig lidt, øh, er hjemme hos en, en, en kækssmart fyr og får fat i et pistol fra hans øh, pengeskab, da han, da han går ligesom, og der er det bare, jeg tænker at lige der, øh, hvad, for det første, hvad skal hun, det andet, da hun så går ind i øh, det her balletlokale, hvor Angela er, ja. Altså, min hjerne eksploderede en lille bit smule i det, fordi jeg tænkte bare, nu går det galt. Enten på en eller anden måde skyden, jeg ved ikke, hvorfor de står der sammen, kender de hinanden, og det gør de! Det gør de jo, og det er jo, altså, må vi godt sige det til allersidst, det der sker, Lad os, kan vi godt tage det nu? Ja, det bliver vi bare nødt til, for det er, det, det er for vildt. Det er en sindssyg slutning, og ja. det, det her, det leder jo hen til, fordi jeg vidste jo heller ikke, at de kendte hinanden, Angela og Darlene, men de går åbenbart til det ballet sammen, eller ballet og de viser så, altså, at Darlin er søster til Elliot. Ja, hovedpersonen har simpelthen en søster, som han har glemt. meget absurd scene fordi han sindssygt. altså han den har ligesom det, det sådan lidt op til det der kærlighed og han, han, man kan også se det på et tidspunkt hvor der alligevel hun siger en sød til ham og passer på dig selv og giver ham et kram og han bliver sådan helt rørt sådan, hvad, hvad, han, han bliver tydeligvis sådan lidt øh, romantisk involveret lige pludselig, og tænker også, at jeg går lige ind for, for et kys her. Så lav lige den der med, med ja, skov hoved. Forestiller du lige gør gøre det uh, på, på, med, med din søster, det, det går ikke. Nej. Og det er klart, at uh, hende her Darlene, den sure, uh, hacker. efter teenager, hvad man kan kalde hende, hacker ja, bliver relativt sur over det og siger også, har du glemt, hvem jeg er? Ja. Og altså, Der sad jeg helt ude på kanten og sad, fordi ja, jeg ved ikke, hvem du er. Jeg har da fuldstændig glemt, hvem hende der Darlene er, hvis det er, <laughs> hun spurgte det til os. Tydeligvis er hun en person, som de skulle kende og det er rigtigt, Ren, øh, sådan en tæppet væk under personen, så er det altså hans søster. Og vildere endnu, kan man sige, så går han jo hjem. Lige præcis, så kommer det næste. Altså nu har han fundet ud af, at hun er søsteren, og så går han jo fuldstændig i, øh, i, i baglås, fordi han... Der er, altså og det er god mening, at man går i baglås, når man finder ud af, at man har glemt sin søster. Og han begynder at betvivle os, altså vi er jo hans imaginære venne, om, om vi ved mere end ham, og hvad fanden der sker med alle de her ja. ting. Og så prøver han at google sig selv, og så videre, der er så åbenbart overhovedet ikke noget at komme efter, og det ved vi jo, fordi han sletter sig selv online hele tiden. Men vi ved jo også godt, at han har sin, sin lille og sine små lommer med CD'er liggende, Og der er en CD uden navn på, som det er den første CD, som vi da lige kunne uh, vurdere det. Den tager han, uh, ligger i computeren, og så viser det sig, at der ligger alle uh, informationer om ham selv. Altså, hvor han har hacket sig selv. Og meget, meget mærkeligt, når man ser det sådan første gang, så er der uh, sådan familiebilleder af, af Mr. Robot. Ja, Christian Slater. Præcis. Det giver ingen mening indtil at man så stille og roligt nok finder ud af at det er måske hans far? Det er hans far. Og selvfølgelig der er Lin's far samtidig med. Bum, hovedet har lige sprunget lidt i luften der i hvert fald hvis man er fuld med fra starten af. Så bliver der banket på. Og så er det jo selvfølgelig uh, Mr. Robert som står derude og gerne vil snakke med ham. Altså jeg vil sige det er 8. afsnit her, virkelig et af dem som bliver hvor det altså hvor man bliver taget helt ind bag kulissen, det der med. Den der overraskelse af de søstre og de faren, altså det er faren, det jeg kan jeg godt lide. Det. Uh, ikke mindst bare det der med, hey, kan jeg også, hvis jeg nu tog mig sammen, hacke, hacke alting på nettet og så slet mig fuldstændig for nettet. Prøv at tænke, hvis man kunne slette hele sin uh, identitet. Det er da for vildt. Prøv at tænke, hvis man havde en helt vildt irriterende bruger, som man gerne ville have med. Så kan du bare slette ham for nettet og ja. giv, på en eller anden måde give ham hukomst af. Det er jo også lidt der, det, der er sket med Elliot. Han har jo tydeligvis selv glemt det. Ja. Altså, og det, det viser så også, at det vi har kørt indtil ind nu, alle de der... Den der psykologiske dybde, han har, der er, han er tydeligvis skizofren eller andet. Og ja. Det er jo ikke helt forkert i hvert fald. Fordi hvis, hvis man har glemt, at det er en søster, og man er, hvem man er, fordi man har hækket sig selv væk, så er der også et eller andet helt galt. Ikke? Og der er jo selvfølgelig nogle, nogle paralleller mellem, at han har glemt nogle forskellige ting, og uh, the right to, fee, to be forgotten, hvis uh, EU skulle sige det, altså at han har glemt på, <laughs> på nettet. Ikke? Uh, at der, der sker de der forskellige ting. Uh, og i sidste afsnit, uh, der siger de på et tidspunkt, at det kunne være interessant eller sjovt at gå ind og lave sådan en vis kilde, på, øh, på mennesker, altså det, man kan på, på sites, gå ind ja. i Chrome eller Firefox, og så højklik, og så tager man øh, vis kilde, eller kildeinformationen, jeg kan ikke huske, hvad den præcis hedder, og så får du hele øh, den bagvedliggende HTML-kode. Hvis man også skal gøre det med mennesker, og det er jo egentlig også, igen, at der er hele tiden en parallel mellem mennesker og det, der sker online, ja. og, og, igen, og igen her, men så i, i meget, meget større øh, omfang. Og hvis man tog vis kilde på øh, på Elite her, der må jo helt klart være noget mærkeligt øh, HTML, der ligger der. Der må være noget kildekritik på et døst, der må være, ikke? fordi det, Der kommer journalisten frem. Ja, ja, lige præcis. Men, ja, det, jeg godt kan lide ved den, det er netop det er alle de her ekstremt nørdede referencer og ting, der også er. Altså, jeg er ikke super god til at kode og alt sådan noget til, lad os bare sige det, jeg kan slet ikke finde ud af det. Men jeg synes, det er en fascinerende verden af hele den her -del, og de er ret gode til at øh, få, den, få den frem i verden, på trods af, at det er sådan en, en lyssky ting, som man umiddelbart ikke tænker der er så meget mere i, end at bare sidde foran en computer og hacke ind i. Men, men det er der tydeligvis som Mr. Robot. Både i det her, når vi ser, hvordan han sletter hele personer, og så det, du siger med paletterne, men virkelig mennesker og det, der sker på nettet, kan man sige, er, er meget ens. En ting, som jeg synes måske, hvis man skal være lidt smule kritisk, så er det der, hvor Tyrell øh, sidder og koder, eller i hvert fald undersøger ja. nogle af de her servere for at finde ud af, om F Society, de har noget liggende derinde. Og det, det finder han så også ud af, at de har Øh, mens han lytter til klassisk musik, og det, synes jeg, det var simpelthen lidt for kliché ja, for mig. Det er en, enten det, eller sådan, det havde været endnu værre, hvis det havde været sådan hård rock, ikke? Ja, ja, ja. Men, men det er klart, det der med, at du skal høre høj musik i landet eller andet, du er ikke hacker, jeg er ikke hacker, så det kan godt være, men at de der hacker, de er bare helt vilde med høj klassisk musik. Ja, og okay, okay, vi, vi burde lave sådan en fælles studie. Det burde vi faktisk. Og hvis du sidder og hacker derude, så må du godt lige skrive ind til benskarsnabelagoutlook.com. Vi skal nok holde det hemmeligt. Vi vil bare gerne vide, hvad for noget musik lytter du til, når du hacker? Det må ja. du meget gerne sende til os. Bare send en spotify liste så det bliver fint. Ja, det bliver rigtig godt. Jeg vil meget gerne vide det i hvert fald. Nu når vi lige snakker om Tyrrell, så synes jeg faktisk, det var ret interessant, at øh, vi ser ham nu komme helt ud i tårne ja. Efter han har dræbt øh, Sharon der. Og, mm. altså, hvor han egentlig også tydeligvis blotter sig selv. Går fuldstændig kold derovre for sin danske kone. Jeg glemmer altid hendes navn. Hun, ja. er, hun er bare mega sej. Ja. Jeg, jeg, jeg er dybt skræmt af hende, men hun er også bare mega sej. Hun er så kold. Hun er iskold. Hun og bare... også det, hun så gør med... Øh, ja, lad os bare tage den der med det samme også. Ja. Altså, hvor politiet kommer og siger, hey, vi skal altså snakke med jer, fordi Sharon er død, og I var til den her fest, hvor, hvor hun tog døde. Øh, og hun er gravid. Og jeg, jeg ved jo ikke præcis, hvordan man Men hendes vand går i hvert fald, og så ser man en... En, en blodig kniv Jeg ved ikke hvor ja. man stukkede den hen Jeg sidder og bare og tænker han ja. har stukket den Altså fordi så er man der ikke noget barn Men okay altså, Det er relativt ekstremt i hvert fald Ja det er det Men altså han er også ekstrem Og han har han nok ikke fortalt hende At han har, at han har slået Sharon ihjel Nej, det finder hun ud af Da politiet står mm. foran døren ja, mm. Og siger at de ja, det, gerne vil at snakke med ja, ja der kan hun nok gennemskue det. Ja. Men altså der er jo en forskel på At gennemskue det Og finde ud af det Og at få det at vide selv Af, ja. af, af Tyrell Som jo også er ude og snakke med Mr. Robert i en bil på et tidspunkt. Ja. Så der er også noget der. Ja. Så tænker jeg jo straks videre, er Tyrell også med i familien på en eller anden måde? Ja, men han har i hvert fald Han har så fundet ud af, hvor vi tidligere snakkede om, at han havde overfor Elliot fundet ud af, at han var, hvad han, hvem han var. F. Mm. Society så han vidste udmærket godt. Og det bare handlede om hævn, han var lidt skuffet. Og nu siger han så til den danske kone, at det handler ikke kun om helt. de har et større mål, og de har det samme mål som os. Der er kun det over os, og så spørger hun, hvem er det? Gud. Det er gud. er gud. Så, så det, det kan kun blive spændende i, i næste afsnit, afsnit lige. Der er også øh, kinesen, ja. hvis man må sige det på den måde. Det må man ikke, men det har du øh, nødt til. Det gør vi det bare alligevel. Øh, nej, jeg ved faktisk ikke, hvad... White Rose, er, tror noget. Eller han, hun. Ja, okay, så lige præcis. Ja, det, Hvem er, har hen. Vi ja, nu? Hen. det er det Hvem har vi ikke provokeret nu? det er <laughs> Nej, men øh, hun er sindssyg. I, ja. der, hvor, der, hvor alle skal mødes med hende, og der, hvert minut, der er der et bip på hendes ur, fordi nu er der gået et minut mere i mit liv, og altså, der er virkelig noget projektledelse over <laughs> hende der. Æ, og, men det, jeg synes, var det uh, ligesom stilistisk at se uh, på uh, Mr. Robert, det er vi næsten inde på hver gang. Ja. Efterfølgende, der går han ud, og han er selvfølgelig sådan, uh, okay, hvad ved de om mig, og, og hvad, ved, uh, hvad sker der videre Og nu har jeg travlt med at nå det her inden for 53 timer, eller hvor meget han nu fik, mm. og så det går sindssygt stærkt man vi kommer meget kommer meget tæt på ham og det er meget sådan hvad hedder sådan øh, jo torch jeg ved ikke hvad det hedder på dansk men sådan en bevægelse som er meget sådan øh, firkantet ja og så lige pludselig begynder han at sige, okay, jeg skal også bare lade være med at tænke over tid og sted og sådan noget ting. Ja. Og så slapper øh, filmografien og sådan noget, hedder også hele og sådan noget, det slapper fuldstændig af. Ja. Og jeg synes det er så fedt lavet det der. Det er, det er helt klart, man bliver trukket med ind i, ja. som siger, det kan godt være, at man synes måske, det er irriterende, men det fungerer som sagt i House of Cards og, og nogle andre. Her kan jeg sige, at til dels fungerer, men og til dels fungerer det heller ikke nogen gange. Men, men, men lige præcis her, hvor det hvor det crasher totalt så sidder man faktisk føler sig helt skyldig over at selvom man ikke vidste at man ikke fortalte det til Elliot fordi han, man er hans stemme ja. hans stemme ind i hovedet det, det, det, det er ens det ser han, ikke? og jeg slutter også af med at sige om han skal slet os ja så altså, vi, er, vi er lidt uvenner lige nu ja ja vi, er, vi som ser er ikke helt optimalt så lad os sige det det, det går galt øhm, tak for den hvor ja. det også ofte går galt yes. det er hos Jessica Jones og så over til vejret med jeg <laughs> Øhm, der altså, er de to afsnit, vi har set på her Det er 10'eren og 11'eren Og nu siger det bare som det er 10'eren, super fed 11'eren, rimelig kedelig Ja, altså det, Jeg vil også sige, at jeg lavede mange, mange notater til afsnit 10 Fordi den, den gik rimelig meget mok Ja Og øh, så lagde den sig helt fladt ned Og døde lidt i det afsnit efter Men hvis vi bare lige sådan tager et helt enkelt Ja What the... We'll be on. Altså, hvad sker der med Simpson, som var den måske mest irriterende figur, der hed til at have været i den her serie? Jeg er jo jeg blev nødt til, efter vi snakkede, og fordi jeg blev lidt nysgerrig, nu har det jo været sådan, at du har jo faktisk set den hele. Jeg ser den afsnit for afsnit. Som man nu engang skal her på BingeCast. Det skal man. Afsnit for afsnit. Men, men uh, Erik kan så sådan er det. Det er også fedt nok, jeg havde snydt med Mr. Robert. Uh, under alle omstændigheder, så vil jeg bare sige, at... Jeg har ikke lige set det komme af ham her, med Simpson her. Han, han, blev, han blev psykopat og skød ja. uh, Clemens. Og så læste jeg jo lige lidt op på det, fordi det blev jo nødt til. Han, han, han, er, han er jo på vej til at blive en anden super crazy skurk, som også er med i tegneserierne. Ja. Nuke hedder han. Nuke? Ja, der er også en Nuke. Ja, der er også en Luke. Nuke, som I er nu nuclear, fordi det, jeg ved ikke, hvad der er, han popper ind i munden, men det han er tydeligvis går mere og mere mok over det. Men altså, altså, han, altså et, han ser jo rimelig vimmelig ud i forvejen. Ja. Og når han så får de der piller, altså han spiller sk skide godt, han, han ser jo vildt ud med, ja. med, med det ja. udtryk ja. og hele det der. Og, og han skifter også lidt, altså når han har fået pillerne, så går det helt op. Ja. Og når, når ikke, så, så er han ikke, nej, vi kan stadigvæk ikke lide ham, så når man ligger har fået piller. Nej, han er bare en idiot. Ja. Men uh, det er sådan en, altså, som, som bliver, bliver han en, nu skal du selvfølgelig ikke afsløre det heller, men min idé er lidt, at han bliver lidt en superskurk i hele det her setup, og så vidt jeg kan se på tegneserierne, så har han noget med det amerikanske flag tegnet i hovedet. Okay. Det har han i hvert fald i, uh, i, i tegneserierne, og så lagde jeg mærke til, det var jo som ligesom, jeg kan godt lide at hacke ind på nettet, ikke? det gør rigtig meget, eller bare det, der hedder Google. Uh, og så lagde jeg mærke til, at uh, han havde en lighter på et tidspunkt, det var, han tænder ild på hele laboratoriet, mm. som var med det amerikanske flag. Jeg tror, det var en meget, meget... Jeg ved ikke, om man kommer til at få det amerikanske flag malet på i hele ansigtet i serien. Men ellers var det i hvert fald et meget fint sådan hen mod tegneserieuniverset. Altså, der er i hvert fald ham, lægen, som kommer og henter ham til sidst. Coswell? Coslove? Coslove, ja. Noget i den stil. Han Der må jo være en eller anden med det amerikanske militær, som han er indblandet i på en eller anden måde. Hvis man skal se... Uden at jeg skal sige noget som helst, hvis man skal se på serien. nu er der to afsnit tilbage af Jessica Jones, ja. og vi har vores, vores uh, season 1 villain som i uh, Killgrave, ja. så kunne man da jo sagtens forestille sig, at det er noget, man sætter op til uh, sæson 2. Ja, det er... Øh... Jamen, det var det også det, er, det, er, det, jeg tænkte, da vi så, han skød Clemens, og han blev mere og mere psykopatisk, fordi... Øh, ja, han er, og går efter Jessica og øh, Ja, og det er sådan en scene, som siger, okay, øh, den forstår jeg simpelthen ikke. Hvis du er så psykopat stærk, at du kan kaste Jessica Jones ind gennem i VX, mm. så burde du også bare lige kunne ja, tage en dør, dør ind til ja. toalettet. Men er det det er sådan, der, der faldt det lidt til jorden, og det, det synes jeg, den gjorde rigtig meget i, i andet afsnit der, i, i den her omgang, i elfte afsnit, for at være mere præcis. Men, men helt klart, selvfølgelig skal vi have alt det der og han bliver slået bevidstløs og bliver fundet de her militære gutter. der skal være et eller andet mere her jeg er, ja. helt klar, jeg er meget, meget klar på, at han kommer frem til et eller andet hvis ikke han dør i den her sæson så ser vi ham måske som næste omgang det, det synes jeg i hvert fald så er der jo også hele det øh, altså hele det område med Hogarth, altså advokaten ja. øh, og øh, hendes ekskone øh, eks og, og, og kæreste øh, øh, Kilgrave får jo færdig hende og anbefaler, eller befaler, befaler hedder det jo, ja. hende til at finde nogen, som hun stole på, det er så ikke kæresten eller ikke konen Og så tager de hjem til hende for at få Kilgrave uh, fixed og så ender det jo med, at ja, han døffer et sted, og så slasher horror. Det er fuldstændig sindssygt. Ja, det synes jeg faktisk Tusind. også var en... Øh, også mest fordi jeg har været irriteret på Hogarth, så det er rigtig godt, hun lige fik nogle slasher, men ja. det, var, det var ret faktisk ret ekstremt. Ja, det var det og det, det var igen vi har talt om det før men det er det der som der er fedt ved Jessica Jones at de ja. kan tillade sig og sådan noget her jo også den scene nu hopper vi lidt i det men den scene hvor hvor altså, han står Killgrave står med sin far der sidder på restauranten der med hope undskyld og Jessica Jones kommer ind med, med faren Albert og de ja. er alle som står i et bred række klar til at hænge sig og hun de stikker sig selv ja, her, ja, ja, ja. der er meget, der er meget ekstreme scener hele vejen ja. igennem Øh, også -skolen, der, der skolen altså ja, Efter hun bliver slået i hovedet den, Så falder hun vi? ned på ja. en, en glas, et glas, glasbord Og glasset er halvdags inde i hjernen på hende. Altså men det, det, det er der Jeg synes, det der, hvor jeg synes at Jessica Jones er lidt spørgsmål Fordi enten er du sådan en serie Som er lidt uh, gyserorienteret Kan man sige Eller også er du lidt mere humoristisk Som når hende der Den der twilling der går led efter sin døde twilling, Som også bare er, ja, overbogen, der. Ja, Som er også bare irriterende ikke? Ja. Men, men det er sådan den, den, den ligger sig midt imellem nogle forskellige sanger, som jeg ved ikke helt, hvor, hvor jeg har henne. Og det, det er måske mest, der irriterer mig lidt meget ved det hele. Fordi de, de der scener der, de er så ekstreme, at jeg synes, de er ret fede, og mm. minder helt klart om Game of Thrones vilde ja. scener. Ja. Og, og det er dem, der altså chokerer Game of Thrones, og det gør det til dels også her. Men så bliver man bare lidt heddet tilbage af en uh, uh, lidt fjollet casting, måske på nogle af de andre områder. Ja, så altså, henoverboende er jeg heller ikke uh, særlig meget for, må jeg anlænge ham. Jeg har bare skrevet irriterende sidehistorier med den døde tvilling. Ja. Sådan, så er det opsummeret. Ja, lige præcis. Uh, men uh, vi kunne lige, måske lige tage Kilgrave som undslipper ved, at han har sat de her fire mennesker op, som uh, hænger sig, hvis, når de går frem, og de gør det så også, fordi han befaler dem til det, ja. uh, efter at Hope slår sig selv ihjel. Og Hope giver jo sit liv for, at Jessica kan slå uh, Kilgrave ihjel. Ja. Og det er også, altså, der er jo ikke noget som helst håb for Hope. Øh, hendes øh, familie, altså øh, bror der er tilbage, og vi, det får vi også at vide, at altså, de giver hende skylden for det, og forældrene de er selvfølgelig døde, så der ja, er ikke noget at komme, der komme noget for hende mere. Ja. Og, så, øh, og hun var jo det, der var i vejen for, at Jessica rent faktisk ville ud og øh, at slå øh, Kilgrave ihjel i Så selvom det var, ikke, altså, det var en forfærdelig scene, så var det jo, nu, nu er der ikke rigtig noget, der stopper. Men det er en ting, de ikke helt forklaret. jeg kan ikke forstå, hvorfor stod hun ikke bare her Kilgrave fra starten af? Hvad hva, hva er det, der trigger Altså, hvis hun slår Kilgrave ihjel, så vil Hope også dø, fordi... Nej, altså, Hope det dør jo ikke, men så kan vi ikke få Hope... Løsladt. er løsladt. Men det ville de godt ikke kunne. Nu var hun jo løsladt. Nu stod hun jo der. Ja, men hun var jo under øh, Kilgraves øh, magt, hvor hun jo siger, eller han siger til hende, øh, you're not gonna kill me. No, oh, ja, okay. Så, altså, Man siger også på et tidspunkt, at du, hvis du slår mig ihjel her, så er der helt vildt mange, der hopper ud. At, at ja, men simpere. det er jo de der... Nej, det var, derinde, det var der inden det, var Det var da han uh, det, det der, der, der, der, der bare var hjemme i lejligheden, der sagde det. Nå, men det, det er en anden historie. Der er, bare, der er nogle huller, som jeg måske bare, bare mangler forklaring på. Jeg tror mest, ja. det er det, der ligger i det. Øh, afsnit 11? Ja. Det var hemmelig kedeligt. Ja, det er fordi, lidt, hvad skal vi bruge det til? Det var, det var lidt spøjst hele vejen ja. igennem. Uh, både uh, den her, den hvide hest, det var i afsnit 11, var det ikke? Hvor man jo, ser, hvor hun, hun står over i en restaurant, og de har et flashback, ja. og hun kunne bare godt tænke sig at hoppe ned, og så ride væk på en hvid hest. Jamen, det skal du da bare gøre. Ja. Det var meget mærkeligt. Altså, der var selvfølgelig de der selvfølgelig de der 18 sekunder, som Jessica fik, hvor hun ikke var under Kilgraves magt way back, altså helt før serien startede. Ikke? Ja. Og der diskuterede de så, altså Kilgrave og Jessica, om... om hun blev, fordi hun forelskede i ham, eller hun blev, fordi hun simpelthen ikke lige havde overskud til at komme afsted der. Okay pointe. Men så kommer hele det der som flashback omkring, da du var børn, altså hvordan hende der, den onde hollywood mor fandt ud af, at Jessica kunne, altså, har de her superstyrker og sådan noget. Fint nok, men jeg synes bare på en eller anden måde, at vi er henne i afsnit 11 nu. Der er ingen grund til, at vi skal vide alt de her ting. Jeg lever fint uden det. Og jeg tror måske, jeg har sagt det før, men jeg synes... Lad os køre efter 10 afsnit, i stedet for 13 afsnit. Ja, der er, der er lidt meget af information, og det ja. er sådan, som, som Jessica Jones også siger, uh, what doesn't, doesn't kill you makes you stranger. Ja. Og det synes jeg er meget passende her, fordi der er virkelig nogle mærkelige ja, personer, ja. altså både ham der er Simpson, uh, Trish er også super mærkelig. Hun er også på piller nu. Uh, ja, ja. Er, og, og de der Malcolm er mærkelige, hendes der søster, ja. altså der er jo ikke nogen her, der ikke er mærkelige. Og Luke her. kommer tilbage. ja. Springer, springer hele lortet luften Vi kigger ud i vinduet og siger, ja. hey og så springer han ja. i luften, hvad sker der altså det passede fint nok, og selvfølgelig er det noget Kjell Grave vil gøre, og klart han, han kan ikke dø men det viser ja. sig også, at hans tøj heller ikke kan dø <laughs> det er det udødelige tøj han er på, ja det er en god pointe et sted hvor der er mange så mennesker der dør, det er jo Game of Thrones, Og oh, ha, dine overgange de er simpelthen geniale. Jeg kunne godt lige tænke mig, inden vi går i gang med at tale om Game of Thrones, mm. og sige, HBO fucking O. Nå, så du har problemer med dem, ligesom jeg alle andre? hader HBO når de ikke kan få tingene til at fungere. I laver verdens dyreste og bedste serie i hele verden, ever nogensinde. Og så kan I ikke få fucking Chromecast, I virkelig. Ho, ho ho ho ho. Jeg, jeg bander en del nu ja, her. Ja, det gør du virkelig. Men du skal bare lige være opmærksom på to ting. Eller bare en ting. HBO og HBO Nordic. Er ikke, det er faktisk ikke, næsten ikke det samme siger, selskab. Nej, men du, altså hvis du er HBO. og Nu går vi lidt over i noget branding og noget ja, marketing ja, og sådan ja, noget. Ja. Så HBO er HBO i brugernes øjne. I brugernes øjne. Helt enig. Så, så må de jo være... finde nogen, der kan finde ud af det. Ja, men jeg tror simpelthen, det, og det er ikke for at forsvare dem, fordi HBO Nordic og deres app og alt det der, det er simpelthen til under al kritik. Men jeg så simpelthen ikke, at der er nogen penge til at udvikle på det. De ja, er... Så må de jo stoppe det. Så, så, så... så lægger vi det, så stopper vi det bare. Ja, men, men, så, men... så går jeg tilbage til et Torrent der, så så må det være. <laughs> Nej, det bare, så stopper vi bare. Hvis ikke vi helst, så stopper Det gør vi da bare. Super. Nej <laughs> men altså, det virker ikke på min, øh, min iPhone, og Nej. jeg kunne heller ikke streame det, eller rettere sagt ret, ret, Chromecast det fra min almindelige PC over til. Altså, så må I, altså, come on. Kære lytter? I, øh, I har nu en Erik Sings, der er tæt på glødende. Ja. Øh, og tydeligvis så ikke set afsnit 8, så nu skal jeg forklare ham hele afsnittet. Igen. Med alle navnene. Alle navnene, det vil jeg gerne have fra starten af. Ja, du kan lige, mens jeg falder ned, så kan du lige ja. gå videre. Og HBO Nordic, I har sendt et afsnit af Game of Thrones, som I egentlig godt kunne lade være med at sende. Ja. Altså det var faktisk virkelig, virkelig, virkelig kedeligt. Mm. Jeg har set det to gange, og det blev ikke sådan mere interessant af nogle gange Jeg vil sige... Der er noget, der ligger op til et eller andet. Og lige om lidt, så går det også mega Garmok. Jeg har set traileren, du sendte traileren til øh, afsnit ja, 9 til mig. Ja, og, det, og der vil sige, at du havde jo håbet på øh, en, øh, en større kamp, som ville ske nu her. Den kommer først nok til at ske i næste afsnit, som vist nok altid er sådan afsnit. Ja. Lige er nok en, jeg tror faktisk, det var afsnit 8, der altid var det, hvor den store slag skulle være. Men nu bliver det sådan lige. Anywho, det kommer på et eller andet tidspunkt. Det sker bare ikke den her omgang. Men hvis vi lige tager slutningen til at starte med, endelig så skete der lidt med Arya. Altså, det har yeah. virkelig, virkelig, virkelig trukket langt ud. Og jeg synes, at hele den der faceless-ting, jeg kan godt se, at man, det krævede lidt at få arbejde for det, men, men, øh, men der, der sker bare ikke nok. Og faktisk meget sådan, underligt, eller passende, når vi snakker HBO Nordic, de skrev øh, i en Facebook-opdatering til, øh, at du skal se Game of Thrones, det er måske ikke den mest sindsabrigende sæson, men du skal se den her på HBO Nordic. Nej. Det skrev de simpelthen. <laughs> uh, og jeg vil så også være tilpaset til at give dem ret. Der, der er ikke sket nok i den her sæson, og det hjælper ja. altså ikke på det her afsnit jeg føler det er, som om, at hele det der faceless, hele den storyline, det er sådan et spild. Ja. Altså, vi brugte jo, hvad, 10 minutter på at diskutere, om, hvad kunne du ske? Kunne det være ja. ham den ene, som har sig som Arya, eller er, er, er de det samme, osv.? Men det er det ikke. Er der... det var bare helt reelt? Helt reelt? Altså, jo, så, jo, måske den eneste ikke reelt, det var, at hun måske havde planlagt en del af det. Altså, ja. det der med, at hun fik løbet ind i, efter, efter... Altså, The Wave, eller måske bare Terminator så dem hun løb på, <løb> ja, Det er rigtigt, det er rigtigt. Og så får vi ikke engang... Altså, fordi vi kan virkelig lige her. Og så hun er god til at spille bald guy. Ja. Uh, men vi ser ikke engang hende dø. Altså, sluk lyset, ja. og så, så er hovedet uh, altså ja, hele hovedet Ja, det. vi får lige hovedet deroppe. Jo, jo, men vi får ja. ikke selve kampen. Nej, nej, du vil gerne... Jeg har godt mærke, at du er lige ved, i Big Time. Altså. <løb> ja, det kan jeg love for. Jeg vil sige, at jeg har mere følelsesfuld her, kan vi sige. Sådan en scene, som der er møder Jamie, og Jamie møder mm. Brienne, uh, og and Giants, et eller andet, et uh, wildling der, der er vildt med Brian Der kommer til at ske uh, trekantstrammer med nogle uh, mennesker, uh, der ja. går helt amok, og hvor er Søsie i alt det her. Ja. Jeg siger bare, på et eller andet tidspunkt, så bliver det nødt til at gå amok. Og Brianne er jo, uh, leger lidt med noget diplomati. Ja, det går super godt og hvilket jo egentlig ødelægger hele min, min kamp, som jeg gerne ville have haft ja. her hos The du blev, Blackfish. Du blev ud den gren snit for det. Ja, det gør jeg. Og, og hun kommer så altså stadig til sidst, og, og de vinkler lidt til hinanden. Øh, hvilket er smukt, fordi så, så har vi så kørt historien jo videre, øh, så vi kan, rent faktisk kan få noget historie igen. Øh, for der skete jo ikke synligt meget, så altså, Jamie har overtaget og Blackfish er død, og det er, det er fint alligevel. Det Æh, eneste, det ja. eneste, jeg ligesom havde ved hele den her, det her afslutning, det var det, det emmede så meget af sådan en. Ja, jeg blev nødt til at afsløre det, for det kommer ikke til at ske noget. En af jeg vil sige, bøgernes absolut største jeg vil sige, hvad kan turner ved hmm. der overhovedet sker, som ja. ikke er sket i serien. Har du, har du gættet det? Har du læst det, hvad det skulle være? Øhm, er det en genopstandelse, vi ude ja, ja. Ja. Lady Stoneheart, uh, Catelyn Stark. Altså alt, hele den her, uh, det hele her afsnit, det handlede jo næsten om Catelyn Stark. Hun blev nævnt af uh, Jamie, af uh, de der brotherhood... Uh, Uh, yeah, altså, Sansa var ikke med Men der var flere steder Hvor hun blev nævnt Og snakket om Jo ja. var Jamie I når det, der hvor de er, er, Ham der Edmund er Som uh, taget til fange ikke? Ja som overtager så, så det lå bare Ligesom i korten Okay Nu kommer Lady Stoneheart Hun genopstår Altså For dem der ikke lige er med her Det var Catelyn Stark Der blev dræbt Skåret halsen over Til The Wet Wedding Den absolut vildeste scene Der nogensinde har været I Game of Thrones uh, Hun bliver genopstået, ligesom Jon Snow egentlig genopstår, men det er de her brotherhoods, som The Hound finder. Ja. Og faktisk er det ham med øjeklappen, Beric Dandarian, som... Beric? Ah, nu er det tændt du sagt navnet, fordi jeg har øvet mig på den navn, for det er næsten ligesom Erik, bare Beric. <laughs> Så er det slowklap i radioen her. Sarcastic clap. Det er, ja, lige præcis. Men han, han for hans eget liv, han tager sit eget liv, for at hun kan genopstå. Ja. Så et, for, et var, han er stadig i live. Mm -hmm. To er, at Edmund siger også, at øh, jeg har været, øh, været her i de her dungeons i, i flere år, siger han. Ergo, så kommer hun altså ikke tilbage til livet. Nej. Hun kommer ikke eller tilbage til en eller andet psykopat, øh, fordi Leni Stonehardt er ikke den samme som Katling Star. Det er mere sådan en, Uhyggeligt genopståede ting, som bare tager. Sige, altså hævn for alle den der fra fra Red Wedding. Red ja. Det kommer så ikke til at ske. Jeg, jeg, jeg har hørt nogle uh, tanker og teorier om, uh, på det store internet, mest på YouTube, mm. hvor de siger, at de ting, som uh, Lady Stone har skulle have gjort, er noget, som man har lagt ud på nogle andre forskellige ja. karakterer. Og det, det kan man måske godt se med Sansa eksempelvis. Ja, og hunden sikkert også nu, og, ja. og Black og sådan noget. Og det ja. må jo være sådan, det er. Og det er bare ærgerligt, fordi jeg synes, det er jo af de fedeste ting. Egentlig er heller ikke en ting, som der blev dvælet så meget ved bøgerne, men det var sådan en som lå hele tiden i øh, under, øh, nu? Ja, um, bag teksten mellem, mellem linjerne, at ja. det skulle være vildt og voldsomt på et eller andet tidspunkt. Men øh, det er vi altså lidt snydt for. En anden ting, vi også bliver snydt for igen, kan man sige, det var lidt hurtigt, lidt mærkeligt, den der marine øh, kom bådene fra, mm. jeg ved ikke engang, hvem det, hvor det var fra. Altså, de, ja, de, de var det ikke siger, masters? Jo, men hvem er det? Hvad er det for en af byerne? Ja, det er Det fandt spørgsmål. jeg så Jeg troede først. Når hvorfor kom... har de så mange, øh, sådan store en fløde? Ja, der var mange øh, manglende, mærkelige spørgsmål i det her. Uh, og så tænkte man, at nu kommer det her en flot scene, hvor de der både skyder og ild mm -hmm. op. Og, uh, og så at den uh, Daenerys lige kommer tilbage med dragerne. Whoopsie! der er jeg tilbage. Så er du tilbage. Men det var sådan et det var hvad, halv sekund, hvor hun bare lige kommer ind i døren til. siger, Hups, hey, hvad så? Hej, det er godt. Nå, lad os lige tage de der skiderække ud. Det var meget sådan mærkeligt. Ja. ting. Altså, det er, der er sådan en, øh, en 80'er version af Game of Thrones-sangen, og det her, det fik mig virkelig til at tænke på den. Fordi det, det var sådan lidt 80'er. Hey, nu er jeg ja, her, ja, til at komme og hjælpe, Ja, det er en, altså en parodi. Ja, ja, præcis. Det er rigtigt, hun kommer sådan lidt ind, sådan helt tilfældigt. Ja. Oh, det var heldig, Og så va? ser man lige, at uh, dragen flyver sted bag jeg havde, jeg havde faktisk regnet med, at det var de der uh, Greyjoys, de der søstre, eller søskende. Ja. Øh, det var også det, jeg, det første, jeg tænkte på. Ja, de her, der vil komme og mase dem, og så derved få den kværlighed. Uh, ja. Og den der lesbiske kærlighed, som vi taler om sidst. <laughs> ja, lige sidst. Den spirende lesbiske kærlighed. Ja. Men øh, det skete så ikke. Men David, I choose violence. <laughs> jeg synes, det var så fint et citat. Altså, jeg må også sige, okay, det var i den grad øh, en af de scener, som var absolut ved det ja. Altså et, ja, øh, Aria er tilbage, men det fedeste var helt klart, det var Cersei og øh, den her mountain, der bare flår, af, der flår det af. Det er men, jo også bare de skider ikke? Ja, men samtidig med at det her, det er jo helt øh, pacificeret igen, fordi nu må det ikke være øh, trial by combat, lige pludselig. Nej, og det er det, jeg godt kan lide, ved den her serien. den er, den formår, og det er også det samme, det gør i bøgeren, formår, at du føler så meget afsky for en person, at du virkelig bare, at det der, det, der, det er bare den ledigste person, som Cersei ja, har været, ja. ikke? Øh, og så lige pludselig kan det vende, og du faktisk føler sympati med hende, ja. og håber på, at hun i sin hævn, for Forhævn over sin egen søn, Tommen, som egentlig ikke har gjort noget galt, som bare er en, en ja, vandet teenager. Ja, præcis, som bliver overtalt. Og, og det er vildt, at man, i hvert fald for mit vedkommende, jeg som ser eller læser, kan, kan føle det der, jeg kan være med i sådan en der setup. Men øh, ved du, hvad for et rygte er, de snakker om? Nej. Nej. der det er hans, eller hendes øh, master, ham, der har genopstået Mountain, han siger jo, øh, han siger jo til hende, øh, Sørges der til sidst, Ryktene du har snakket om, mm -hmm. de er sande, der er masser, siger han så, ikke? Ja. Men... Øh, det var de små fugle, som ja, var børn. Ja, har fundet ud af, at der er masser, men ja. der er meget mere i det, ikke? Ja. mere i det, der er masser af det, eller hvad han siger sådan helt konkret. Ja. Altså, jeg, jeg tror mit, øh, mit internetbud, som det jo hedder, når man har læst det et andet sted, ikke? Ja. Det er, at, øh, at det er de her wildfire -kamre lager, som ligger rundt omkring i byen. Ja. Det er fordi vi så Brand i forrige afsnit, til se tilbage, hvordan den her Matt King sagde, Burn them all og så yeah. sprang hele de her kammer i luften. Og det har været ligesom ligget i bøgerne i lang tid, og det har også når man snakker om i serien, det var det der var med til at få standet her til at brænde ned ud på havet. Ja. Yeah. det her den her grønne Ja, og det ligger åbenbart der ligger nogle lager af wildfires øh, ja. over hele The Red Keep og Vissner ja. og også hele King's Landing. Så man, man kunne forestille sig, at hun er nødt til at uh, springe det hele i luften for at få overtaget igen, fordi uh, religionen og Tommen som konge, de, de, de gør ikke lige, som hun gerne vil. Ah, det det er... Er også, altså, Jeg kunne sagtens forestille mig, at det er noget, som hun vil gå med til altså i forhold til den person, hun er. Ja. Uh, hurtigt, Varys, han skal tilbage til Westeros, og så der vest for Westeros. Skal han til vest for Westeros. Yeah, er det er ikke så... bare Arya der ikke rigtig ved at jorden er rundt nu. Hun siger hvad, hvad er der vest for Westeros, er der øst for Essos, og vest for Westeros. Jamen det går bare rundt så du ender bare i. Nå, men det er måske en anden. Altså det er rigtigt no, Varys ja, skal tilbage ja. i hvert fald ja. en, det, det, det er fint nok Men to afsnit mere Og måske noget til næste sæson Men det er sådan lidt øh, Hvad skal vi nu? Altså, ja. der, der, det er som om at Der hele tiden bliver der kommer nye skud på, på den her stamme Af rigtig mange historier øh, Måske uh, er lidt, er lidt for meget billede. Det er et ja, rigtig ja, godt billede ja, I kan, I faktisk, ja, Det er ikke engang løgn Det er et super godt billede Fordi det er lige præcis det der sker Vi vil bare gerne have stamme af historien Men mm. vi får bare de der grene langt derude Ja hele tiden øh, og, og det er konstant et eller andet nyt på det bliver man altså lidt træt af, og problemet er, at det er meget, det, er der, det er der, der sker sindssygt meget i de sidste bøger ja, i hele serien. men også fordi man, vi ved jo, at, at de laver nok ikke mere end måske to sæsoner. Mm. Altså, så skal vi også til at have lukket nogle af de her ting, så vi ja. kan få de store kampe. Ja, det er det sæson 6, og der er i hvert fald blevet meldt ud, at de gør det ikke længere end sæson 8, eller sådan der. Ja, det tror jeg også, der. Til og med sæson 8, så vil sige. Og vi har jo altså kun to afsnit tilbage af, af sæsonen her. Pff, altså, ja, næste afsnit, der får vi den store kamp mellem Ramsey og Jon Snow. Ja. Og hvad kan der så mere? Altså, ja. altså jeg vil gerne have, altså, Bolton og Starks, de skal slå imod hinanden, Khaleesi imod de der masters, som vi lige uh, var inde på, ja. uh, og der håber vi selvfølgelig, at uh, vores, uh, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad det hedder, Greyjoys, Greyjoys, så de kommer og, henter og uh, hjælper dem, uh, Bran, og så nogle Walkers, White Walkers, det er And måske du... først i sæson 7, men der skal jo, der er bare ske et eller andet, Måske i, øhm, i afsnit 10, hvor, hvor vi bliver teaset til, til næste sæson. Ja. Og så, så ser jeg High Sparrow. Øh, der, der er i hvert fald nogle konflikter der, som skal, øh, som skal arbejdes med. Helt klart. Øhm, jeg vil gerne lige stille dig et spørgsmål. Som heteroseksuel mand som du er. Mm. Øh, smuk heteroseksuelle smuk? i sin ja, bedste ja, alder. Helt klart, helt klart. Ja. Øh, Port og, og Brown, de diskuterer, hvorvidt... At, de to er øh, Ja, hvorvidt uh, er fuckable. Og oh, det, det, det er et spørgsmål, du gerne vil stille mig? Ja, det kan godt blive... Øh, det, det bliver lidt æglad i stilleheden nu. Jeg ved ikke, du er din Nej, det, med. Vi, ja. med her. <laughs> Nej, det er, det er på ingen måde, vil jeg bare sige. Altså, hun er også en kæmpe, kæmpe. Ja. Øh, hun har vist et eller andet kæmpe blod i sig, hvis nok, jeg læst det der. Og hun har den der vilde, vredtende Ej, der gang. Ikke? Ja. Og, og, i, og lad mig bare lige sige ting, hvis man sidder derude. Måske har vi en enkelt kvindelig lytter eller to. Rustninger, det klæder jeg altså ikke. Nej, <laughs> det er præcis. Det kan jeg lyde. endda se. Ja, ja. Um, skal vi tage leftovers. The leftovers som jeg har givet dig den her ja, udfordring at du skulle ikke se sæson 1. Nej nej. nej. Du skulle se at første afsnit af sæson 2. Hvad Det gør jeg. Hvad siger du? Jeg elsker det. Ja? Hvad mener du? Ja, <laughs> og synes Eric! jeg det var fedt. <laughs> Altså Det starter jo med, at der er en eller anden fra way back i Stone Age, hvad det nu kan være, ja. som har et barn, og jeg tænker, okay, hvad er det for noget? Er det sådan noget, helt, sådan noget af den stil? Jeg synes ikke, det var det, du forklarede mig i sidste afsnit. Mm. Og så ja, hun dør, så har det her barn, og så er der en eller anden, der tager det her barn. Og så skifter vi over til nutiden. Så der må jo ligge et eller andet til sæson 1, som jeg helt klart ikke ved noget om, og det giver god mening. Allerede der var jeg fanget. Mm. Uh, og så, så skulle jeg lige ind i karaktererne, uh, og jeg synes, vi får nogle super karakterer, og vi får nogle ting, som jeg sådan ikke forstår. Altså, hvorfor er det, altså ham faren, som, uh, som uh, jeg godfører ind over hovedpersonerne, han, han er jo også egentlig bad guy, fordi han, han uh, altså, han arbejder åbenbart hos uh, uh, uh, brandvæsenet, hvor de så ender og tager fat i en eller anden uh, fyr, som kan forudse noget fremtid, og sådan noget. Altså, og der tænker jeg lidt til Fahrenheit 451, mm. altså den bog der. Uh, så det, det er super interessant. Så er det, at datteren bliver væk til sidst, og hvor han så er, er den, som det går ud over, altså, så som man har ondt af. Ja. Øh, og der, man, de der naboer, der kommer ind... Øhm, der er også en eller mærkelig der og han er bange, altså faren igen, han er bange for at han skal dø eller der skal ske et eller skidt med ham øhm, meget sjovt med den der prege, som, de, som de snakker om på et eller andet tidspunkt, og så bliver den hentet tilbage ja. hvor han tror, at det, øh, det er det han måske øh, kunne dø eller hvad det nu kan være. Hvis ikke man har set Leftovers så er det meget forvirrende, at hele det her sætter op Og det er det hvis, ja. også, hvis man kun ja. har set et afsnit ja. øh, og jeg det, det jeg mærke. synes, der er fedt Ja, og det er jeg rigtig glad for, at du siger, fordi det er netop lige præcis der, hvor The Leftovers har ramt hjertet på mig. Jeg er helt solgt af The Leftovers, og øh, man kan sige helt generelt, Haller serien om, øh, om sige, hvad er det er 2%, eller 1%, 2 af verdens er fra den ene dag til den anden. En ja. dag, den her, sige, en dag som, som øh, hele befolkningen er meget opmærksom på selvfølgelig, for det er den her en dag, der forsvandt de fra jordens overflade. Mm. Helt og holdent. Uh, og så er der så lige den her by, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Nå, jeg må selvfølgelig det skal ikke sige for mig nu. Men der er den her by, de, de, er, de er taget til, Uh, man kan sige, at det, det, der er sindssygt modigt ved, øh, ved den her serie og serien skaber, som tid, tidligere har skabt Lost, det er at øh, starte ud på den her måde i sæson 2. Sæson 1 fik faktisk ikke særlig mange serier. Det fik vildt gode anmeldelser. Det var en meget allermellerost øh, sæson. Liv Tyler er med i den. Den øh, ja, ja. Øh, har nogle rigtig fine elementer. Og, men det sker et andet sted end sæson 2. Og det fede ved det var, at det er hele den måde, den starter på. Den her Neanderthal-kvinde, som er på ingen måde noget, som der sker i sæson 1. Jeg siger bare, at den er startet et helt andet sted, og jeg var helt, helt, helt lost, okay. da jeg så den. For jeg slugte sæson 1, og så så jeg den her, og så startede det ud her. Det er en meget modig måde at gøre det på, men den er så modig, at den er fedt lavet, og man bliver fanget ind den. Jeg har læst mig en lille smule fremtid efter, at efter jeg har set afsnittet, at ja, sæson 1 var væsentligt anderledes. Og derfor ja. er hele baseret på en bog, som jeg lige kunne læse mig fremtid. Altså hele for den historie ja. blev fortalt. Og de har sagt ja til en sæson 3, som så skal være den sidste sæson. Ja. Så det kunne godt være, at jeg bare skulle starte fra øh, afsnit 1... Og så se det hele vejen igennem, for ligesom at få den, den det, rigtige... I hvert fald, hvad, hvad der kommer... Det der det forårsagen til, at jeg gav dig udfordringen til, at du skulle se ja. sæson 2 første afsnit. Det er, fordi de simpelthen de skifter fuldstændig ja, retning. retning og sted og lokation og næsten også cast, kan man sige. Men der kommer så nogle ting, som er mega seje i sæson 2, som, er, som måske giver mindre mening, hvis ikke man har set sæson 1. Så, så hvis man har lyst til det ud, så synes jeg godt, man kan give sig kast med det efterårs. Og nu har jeg lige hørt Erik hvis der er en mand, der kunne være et bedre katalysator for en serie, så er det manden her, og han har altså lige givet den grøn lys. Så, uh... Og det er altså på HBO, hvor man kan se den. Yes. Vi skal have en udfordring til næste gang, og vi har jo lige siddet og kigget lidt på, hvad Netflix har at byde på. Og jeg er blevet øh, anbefalet af nogle podcast, som jeg lytter til. Øh, en serie, der hedder Voltron, som er en tegnefilmserie. Og grund til, at jeg tænker, at det kunne være fedt, er, fordi den ligner Transformers. Jeg er Transformers? Også tegnefilm. Ah. Og det er med den glædesudbrud, som jeg kan høre, at du kommer med. Jeg har ikke set det, og det har du heller ikke. Og det er en Netflix original, så det er, det er helt nyt. Ja, okay. Så, så, så er det som en uh, Transformers-thing uh, i film. Det er den, der lyder, som Transformers laver. <laughs> okay. Nå, det bliver Lå. rigtig godt ind i næste afsnit, ja. hvis man skulle være i tvivl. The det Rise of Voltron, det er sæson 1, afsnit 1. Det er det, vi ser til næste gang. Og så ser vi... Øh Afsnit nummer 9 af Game of Thrones. Afsnit nummer 9 er Mr. Robot. Og afsnit nummer 12 af Jessica Jones. Yes, gode lektier til næste gang. Lige præcis. Hvis man nu hører mere fra David og mig, så er det på Help Marketing på onsdag. Og ellers er vi selvfølgelig tilbage næste uge. Og øh, følg med på øh, BingeCast.dk eller find os på iTunes og Stitcher og de andre steder, hvor man nu plejer at lytte til øh, podcast henne. Og hvis man gerne vil finde os på Twitter, så er det at David Gullæger og at Erik Og hvis man gerne vil sende os en mail med forslag til hvad vi bør lytte til, eller om vi kan forbedre noget eller gøre andet, så er det binchgas@outlook.com. Vil du sige farvel? Jamen det vil jeg da gerne, når du bare har sagt alt muligt andet, så kan jeg jo bare sige mm, farvel så. Ses næste gang. Mover side så. Aureol man step aside or there will be violence.